залишиться живим, він опиниться у тому ж самому становищі, що й Клер. Щиросердним зізнанням він себе видасть. Якщо ж Корніліус чомусь промахнеться і блондин взагалі залишиться цілим та неушкодженим, Корніліусу, на відміну від убивці, якого спіймали з ножем чи пістолетом на місці злочину, знову таки нічого не загрожує, адже автомобіль сам по собі зброєю не є. Пішохода, як завжди, просто покарають за неуважність, ну, можливо, і йому випишуть якийсь штраф. Цим справа і скінчиться. Однак Корніліус все планував ретельно і скрупульозно. Він заздалегідь почав паркувати свій седан якнайдалі від станції із таким розрахунком, щоб встигнути набрати швидкість, виїхати на площу і на віражі гарантовано збити блондина у ту мить, коли той виходитиме за припаркованих перед будівлею вокзалу машин. В цьому разі йому навіть виправдовуватися не доведеться. Адже пішохід, що виходить через стоянку на проїжджу частину, у більшій мірі порушує правила, аніж водій, який його збиває. Корніліус не тільки відігнав свою автівку якнайдалі від станції, але й почав заїжджати на стоянку задом, так як це робили деякі інші водії. Тепер, коли його машина стояла обличчям до вокзалу, він міг швидше набрати швидкість, а головне постійно тримати блондина у полі зору і з тієї миті, як той з'явиться на привокзальній площі. Напередодні запланованої аварії. Корніліус, їдучи додому, з'їхав із шосе, зупинив автівку, дочекався, щоб дорога спорожніла, і, прикинувши на око відстань до найближчого дерева, воно було ярдів за тридцять, приблизно на тій відстані, де буде переходити площу Білявий. А тоді Корніліус на шаленній швидкості рвонув вперед, пронісся повз дерево, Різко загальмував і, боляче вдарившись грудьми об кермо, почув, як завищали гальма. «Ось і все», – майнула думка. «Просто». Наступного дня він вийшов із контори у точно зазначений час, хвилина в хвилину. Після того, як секретарка подала йому пальто, він повернувся і, відповідно до наміченого плану, зобразив на обличчі кислу посмішку. «Ха, щось я сьогодні не в формі», – промовив він. «Сам не знаю, що зі мною, міс Вайнет». Міс Вайнет, як і личило вишколеній секретарці, із турбованим виглядом промовила. «Можливо, це захворювання? Чи ви просто перевтомилися, містере Болінджере?» Він махнув рукою. «Дурниці, прийду сьогодні раніше додому, полежу». «Ой!» – він поплескав себе по кишенях пальто. «Ледь таблетки не забув. Міс Вайнет, вони у верхній шухляді мого столу. Принесіть їх, будь ласка!» У конверті лежало декілька заздалегідь наготованих пігулок аспірину. «Втім...» Які там були ліки, значення немало. Людина, яка кепско почувається, менш впевнена за кермом. Саме для цього йому пігулки і знадобилися. Він уже звик повертатися із міста раннім поїздом. За декілька останніх тижнів він вже повертався ним багато разів, щоправда намагаючись не виявляти себе, прикриваючись газетою. Сьогодні ж він і не думав ховатися. І коли провідник підійшов перевірити у нього проїзний квиток, Корніліус відкинувся на спинку сидіння, закотив очі і зобразив людину, який дуже погано. — Скажіть, ви не могли б принести мені склянку води? — промовив він змученим голосом. Провідник михцем глянув на нього і зник. Коли він повернувся із чашкою води, Корніліус повільно і обережно вийняв із конверта пігулку аспірину, поклав її на язик і запив. «Якщо вам іще щось знадобиться, промовив провідник, – тільки дайте знати». «Ні, – сказав Корніліус, – ні, дякую вам, мені просто трішки капсько». Але коли потяг підійшов до станції, – Провідник сам вийшов у тамбур і допоміг Корніліусу спуститися на перон. Ніби між іншим він промовив, звертаючись до нього. Ви на роботу, сер. Щось я вас не пригадую. Певно, іншим потягом їздите. Корніліус полегшено зітхнув. Так, сказав він, іншим. Цим потягом я повертався всього один раз. Зазвичай я їжджу фірмовим. «Ага!» Провідник окинув його поглядом з ніг до голови і посміхнувся. «Ха-ха! Фірмовим, кажете? Ну що ж, це відчувається. Сподіваюся, вам, сер, у нас сподобалося не менше». Увійшовши до невеличкої будівлі вокзалу, Корніліус сів на лавку, відкинув голову на спинку і завмер, не відводячи очей від годинника, що висів над касою. Він помітив, що касир декілька разів із тривогою подивився на нього зі свого віконечка і залишився цим цілком задоволений. Незадоволений він був з собою. Від хвилювання почало смоктати під ложечкою, прискорено загатило серце. За планом він мав просидіти у будівлі вокзалу хвилин десять, і з кожною хвилиною він нервував дедалі більше. Йому хотілося схопитися і щодуху побігти до машини, не чекаючи, доки хвилинна стрілка поєднається із заповітною крапкою на циферблаті. Рівно за десять хвилин він чомусь із великими труднощами звівся із лавки і пішов із залу очікування, проводжений стривоженим поглядом касира. Перейшовши площу, він сів у машину, зачинив дверцята та завів мотор. Рівне буркотіння двигуна дещо заспокоїло його і додало сил. Поклавши ногу на акселератор, він окинув поглядом площу. Коли Корніліус побачив блондина, що йшов у його бік розгонистою ходою, Йому раптом видалося, що цей високий, гарний чоловік дуже схожий на маріонетку, яку, смикуючи за мотузочки, ведуть сценою. Незабаром чоловік наблизився, і стало помітно, що він широко посміхається і щось весело наспівує. «Він задоволений собою. Він молодий, здоровий і закоханий», – думав Корніліус. І не просто закоханий. Вона теж кохає його. Миттєво скинувши із себе заціпаніння, Корніліус натис на газ і рвонув з місця. Він і сам не очікував, що все відбудеться настільки швидко. Блондин, як і раніше нічого не помічаючи, протиснувся між машинами і вийшов на привокзальну площу. Рука Корніліуса натисла на клаксон. Той мав, по-перше, надихнути його самого, по-друге, попередити пішохода, коли буде уже пізно попереджати про небезпеку, і, найголовніше, стати гарантією успіху. Блондин повернувся на шум. Його обличчя спотворилося від жаху. Він викинув вперед руки, немов відганяючи від себе примару автомобіля. А наступної миті пролунав несамовитий крик. Це ще не був крик болю, це був крик жаху та переляку. Далі почувся страшний удар, а за ним пронизливе скреготіння гальм. До аварії площа перед вокзалом була абсолютно порожня. Тепер же до пішохода, що розкинувся на бруківці, бігли люди. Корніліусу довелося добряче попрацювати ліктями, аби поглянути на тіло. «Сер, краще не дивіться!» – попередив його хтось, але він, звісно ж, подивився. Зім'ятий та заляпаний кров'ю одяг, вивернуті у неприродне положення ноги і руки і... Обличчя, яке сіріло буквально на очах. Побачивши це, Корніліус похитнувся, і його підхопили чиїсь руки. Збоку здавалося, ніби йому стало погано. Але він натомість відчував не слабкість, а п'янке і запаморочливе почуття перемоги, і це почуття ставало дедалі тихішим від того, як він почав розрізняти окремі фрази навколо. Та він ішов просто на машину, як сновида. Годок було чути за квартал звідси. Амо він п'яний був, га? Він спинився перед машиною, немов вкопаний. «Тепер головне не переграти», – нагадав собі Корніліус. «Треба опанувати себе, аби все йшло суто за планом». Він сів назад у машину, а тоді почав відповідати на питання поліцейського. Той допитував його із офіційною суворістю, але своїми відповідями Корніліус, ймовірно, справляв гарне враження – Тож поліцейський поступово пом'якшав. Було видно, що він співчуває чоловіку. Ні, сер, ні, звісно, вас не затримано. Справу, звісно, буде порушено, але, судячи з усього, це звичайний нещасний випадок. Так, сер, ми можемо зателефонувати місіс Болінджер. Ми могли б і самі відвести вас додому, але якщо ви волієте, аби за вами приїхала дружина, то. Коли Клер зателефонували, вона уже була вдома. Це, до речі, теж входило у його розрахунки. За 15 хвилин він уже сидів в машині, очікуючи на дружину, а ті, хто зібралися подивитися на аварію, роздивлялися його крізь скло із гарячковою цікавістю та співчуттям. Коли її автофургон під'їхав, у натовпі, який обступив його машину, немов за помахом чарівної палички утворився коридор, а коли Клерп їй йшла, натовп за нею зімкнувся. «Перелякана, схвильована, але все одно достобіса гарна, подумав Корніліус. «Їй треба було віддати належне». Турботу про чоловіка і відданість, яких і близько не було, вона грала віртуозно. Краще найвидатніших актрис. А може вона так добре тримається, тому що не знає головного, хто тут загинув? Ну що ж, зараз вона дізнається. Почекавши, доки вона допоможе йому пересісти із його седана у автофургон, а сама займе місце за кермом, він міцно обійняв її і, визирнувши у приспущене вікно, із неприхованою тривогою запитав у поліцейського. «До речі, сержанте, а ви встановили, хто був той потерпілий? У нього були з собою папери?» Поліцейський кивнув. «Так, сер, загиблий був із Нью-Йорка. Доведеться наводити про нього довідки у місті». «Прізвище Ландген! Роберт Ландген, якщо вірити його візитівці!» Корніліус відчув, так, саме відчув, а не почув, як його дружина притлумила щавлений крик і як затріпотіло під його рукою її плече. Клер нестримно тремтіло усім тілом». Її обличчя стало таким же сірим і мертвим, як у блондина, який лежав на асфальті. «Гаразд, Клер», – м'яко сказав він. «Поїхали додому». Клер кермувала автівкою абсолютно автоматично. Вона тупо дивилася перед собою, не кліпаючи розкритими порожніми очима, і він навіть відчув полегшення, коли вони виїхали на автостраду, і вона нарешті заговорила до нього тихим, задумливим голосом. Ти знав, сказала вона, ти все знав і за це його вбив. Так, погодився Корніліус. «Я все знав! В такому разі ти божевільний!» Спокійним голосом продовжувала вона, як і раніше, тупо дивлячись вперед. «Тільки божевільний здатен на таке!» І тут його знову охопив сказ. Здебільшого навіть не від того, що, а від того, як вона із ним говорила. Абсолютно спокійно, не підвищуючи голосу. «Він це заслужив!» – процідив Корніліус крізь зуби зі злістю. «Це справедливість!» «Ти не розумієш!» – так само спокійно заперечила вона. «Не розумію чого!» Вона повернулася до нього, і він побачив, що її очі повні сліз. «Я Познайомилася із ним задовго до тебе. Задовго до того, як пішла працювати з секретаркою на твою фірму. Ми були разом, ми просто жити не могли одне без одного. На якусь частку секунди вона замовкла. Але у нас не було майбутнього. Він ширяв у хмарах, а для мене, народженої у бідній сім'ї, сама думка, що я вийду заміж за жебрака і помру жебрачкою – була болісною. Саме тому я і стала твоєю дружиною. І присягаюся, бачить Господь, я намагалася бути гарною дружиною. Я намагалася з усіх сил. Але тобі це було байдуже. Адже тобі була потрібна не дружина. Лялька, ти демонстрував мене як свою власність. Ти хизувався мною, немов вдалою покупкою. Не кажи, дурниць буркнув він. «Істе ж за дорогою! Скоро наш поворот!» «Вислухай мене!» продовжувала вона. «Я сама збиралася усе тобі розповісти. Збиралася просити розлучення. Якби ти дав мені розлучення, я б не взяла у тебе ані цента. Мені було потрібне тільки розлучення. Вийти заміж за нього і надолужити усі згаяні роки. Якраз сьогодні... «Ми мали з ним про це розмову. І якби ти тільки поцікавився, якби ти заговорив зі мною...» «Нічого, переживе», – міркував він. Все виявилося значно серйознішим, аніж він міг припустити, але знову майнула думка «Час лікує, переживе». Тепер, окрім нього, у неї нікого не було. Якщо вона це зрозуміє, то все владнається. Просто диво, що йому спало на думку вдатися до такої зброї, як автомобіль, та ще й так успішно. «Кращої зброї для вбивства нині не вигадали», – казав суддя, сам навіть не усвідомлюючи, наскільки він мав рацію. Зі стану самовдоволених роздумів його вирвав гучний дзвінок на залізничному переїзді, а також тривожне відчуття, що їх машина чомусь не зменшує швидкість. Далі все потонуло у лютому витті сирени електровоза. Коли ж він злякано підняв очі, то побачив просто перед собою сталеве громаддя фірмового потяга, який мчав їм навпереймель. «Обережно!» – не своїм голосом заволав він до дружини. «Господи, Клер, що ти робиш?» Але наступної миті, коли він побачив, як її нога натискає до підлоги педаль газу, він все зрозумів. Стенлі Еллін Спецпропозиція брокера Інша назва –